ریاض الصالحین نبی نمبر باب دے لسکم سل او حدیث نمبر شپک سوا دوکم اتیان دوکم سل یعنی دوکم وہ سو نمبر حدیث سے باب اصغائل جلیس لحدیث جلیسه اللذی لیس بحرام واستنساد العالمی والواعظ حاضری مجلسی با دې په بیان د وګخ خودلو درالو له د ناسو ا حدیث ته چې پاغم غم مجلس کې نیوي کې ناسلدار حرام او چپواله ده او چپ کول د خلقو دی مجلس د واعظ او د عالم ته عالم دی واعظ دی خلقو لپاره داد چې خلک غته توجه کوي په د ح سرړيجریر بینې عبد الله ررض الله تعاانو قاله و قاله لې رسول الله صله الله عليه وسلم في حجد وده او ما تنبیلی السلام هم په حجد دا حاجکې استتن ستننااس چپکه ته خلکو ل چپکه خلکه اېغې تکړی په سکو پهسان ته خلکو پدہ خود باوري ثم قال نبي او نبي عليه الصلاه والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا مو واپس کیږي تاسو رستو زمانہ کفرتا یضرب بعضكم رقاب بعضا چوهي با باز تاسو سټو ند بازو دامت کفر یوملي څنګه چې کافر د مؤمنانو سره جنگي او دوست د مؤمنانو سره او مومنان د کافرو سره وی. نو وینو داسې کار په خپل منځ کې مکووي چې په خپل منځ یو بل سره ټونو او وای یو بل, بل نه تعودو کفارن مگر زیتاسو کفرته مکافران کیږي پس داغره چې الله تاسو خلاص کړي د عاداتو د جاهلیتنا عداتوا د شرک او د کفر نه په دین اسلام او په هدایت قربانی چیو په الله تاسو ته هدایت کو اسلام د لنصیب کو ر بیا تاسو کوفر تزیید او کوفر کارونه کوي پوج ها دا د کفر دایو اقدام په کوفر سره وجل یوم مسلمان قصدا ومن یقتل مؤمنا متعمدا جاهن خالی دنفی هاوه غزیب الله عليه والله نهعد د له عذابان داسې کارمه کوئ پو شو د کوفر ته چې یو پیر الله د کفر نخلاص خلاص کي نو بیا کفر ته مض د کوفر کارو نهمه کوئ د کوفر په حالاتو کې خلک ځناګان هم کوي دکفر په حالاتو کې خلک قتلنم کوي دکفر په واج او حالاتو کې خلک د بل حقونه موي او کا کار غلط کینوا کار م کوي باب الولاز والاقتصادی فی باب ده بیان د نصيحت او د درمیان کې درمیان روا ل پایيږي اقتصاد وقصد فی مشک قران و الله وی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعزه الحسنه راغوارا خاله کلاری د خپل لپټاپ بالحکمت پاکل مندای او ول موعظه الحسنته اپ وعز خيستواني يا بالحکمت بعلم بعمل او بعمل سرا او بيان دا داله کتاب بيان مخلوق تقوا پاغه عمل کوا او وعز خيستهم د قران نکوا وعنبي وايل الشوائل شقيق ابن سلمى قال او کان ابن مسعود يذكرنا في كل خميس و عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه چواز به کا منته په هر یو پاشم بکه په هر زیارت جمرات باندي په هفتہ کې به یو ورځ منته نصيحت او کاو فقال له رجل لو حزت ابن مسعود يسري یا ابا عبد الرحمن اے ابو عبد الرحمنہ لوا دتو انکا ذکرتنا کل یوم خخوم زو چی یکن انتا ذکرتنا چی تو وعز راکی منتا چی تو وعز راکی منتا کل یوم حر رزا لوا دتو زو خخوم انکا چی بیشکتا ذکرتنا تو وعز و نصیحت راکا و منتا حر رزا زده خخوم چه روزانه منگتا بیان کوا تقدر و نصیحت کوا فقالانوی عبدالله اونی مسود اما خبر شا انهو یمنعونی بیشک دا کار همیشوالی روزانه بیان کول منک ایمال را من ذالک د دین دا خبر را انی اکرهو زخنگرم ان املک ان املکم چه زستدیکم تاسو زو خالک نستړی کوم په بیان دعوت کولو باندې و انی اتخولکم بالموعظه یقینا زله هڅ کوم تاسو په واز او په نصيحت کولو کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتخولنا لك سنت نبی عليه السلام له ځګه او زمنګ بها په دې واز را کولو کې او څنګه له ځګه او منګه مخافت الصامت علينا دو وجدي يرد ست دیوالي نه پمنګا مشقت تکلیف برداشت کو نه پمنګا اسنه چې په تکلیف کې منګوا کی منگ واقی شو چ روزانه درس وی کل شوټینګ پکاره روزانه سبق وی مې چرته معمولی چټو خموږ پاله سنم کو پکاره می چټي چټي ده چټي ده او سبقстаў نشته بوجه ها <تصفح> انسانی خامخا کده کله یو بهال خو یو الله دې نور انسانی تکلیفي کله بیماری کله خپل کله نور کله ها دوستان کله بچي کله نور ضرورتونه غمونې کما کانه رسول الله صلی الله علیه وسلم به بها مخافه الصامت علينا چه لحاظ بی کاؤز منګه بی ها واز را کولو کې د یه د دا مشقت اچولو نا علینا پا منگا چه منگ مشقت کی وانا چه منگ استرلی نشو اے یو سره با استرلی والی تا پا دن گرن پره ری چاگا په خوش آلی دن کار که پیدا کنین چوتی شوزی دا وقتا او گرده او کاؤی یه را خود سار شو ماس بخیمی او کلا سبا کرده سار می ماس بخیمی ماس خوطنی می بس منځونه دي نننن پدې ته انګې کوم او کله کله ته خېر دې مرزي کړه چاګا دم پکې هوا او کله پکې لارشه شېډونه پکې لارشه آ ها خاولې دم پکې لارشه چاښمه یو آ په خورتوم پکې لارشه بونې چکر کله کله خی کما کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحولنا بها مخافه الصامت علينا بښه کرا نورز د جمیه بیا ها بیا په جمعه کې یو ځل بیا نه زما په جمعه کې مخالست لري کی وي بس کوو بس جمیه بیان باندې خلق تنګيږي د غم په بیان باندې خلق تنګيږي ختمونو کې چې له بیانونو څخه خلک تنګ دي بس دا شکر دې مغنه تنګي ګو الحمد الله تعالی سال مسخې بوله یایو من سموک الحمدان گیګونو اودې چمو زدار شینو په مسګم تنګیګی مېډوش او مېن ها من سیوا شو 18 وی واجستنو ته دیوالو دبي خواندو وا انا باليقزان امر بني ياس نو قال او سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقولو پیغمبر پاک وي انت للصلاه الرجل وقصر خطبتي ما انت منفق فعتيل الصلاه و وقصر الخطبه ما د نبي عليه السلام نوړي دي چې هغه بهشکه وګدواله د مونږ د او کمواله تو خطبه لندواله تو خطبه د دې سړي ما انت دا دا ان خدا منفقيد پوي داغنه دا یو علماء او نخدا چې دلالت کوي په پوي داغ باندې چې کم یو انسان په موسکی او دوا کم یو انسان په خطبه کې قصر کوي نو ما انت منفقين نو دا دا یو نخدا د دا پوي داغ رفع الصلات نو کوته تاسو مانزل را وا اقصر الخطبه او قصره کې د خطبه منځ اوغت کای او بیان او خطبه لانډه کای دلته وای منځ اوغت کای او بلځه کې حدیث کراغلو بل حدیث کراجی چې نبی عليه صلوات و سلام او منځ کې اختصار وکا فان فی الزیف والسقیم وال کې بیمار وی سقیم وی کمزور وی مسافر وی نو وخ سیل ته وی فعت ویلو نو موږ څه فرق ده آل تک خطاب امام ته چې کله په امامت ای ولا لینو ته په سر کې لالی خالق ولا لینو اختصار کوا درمیان دل تک ځالې نو چې ځان لموسکه نو خو وګدوم ځکا چې کله تنگ شیخو موز بس کا او چې تنگ نه خوشاله نو خو وګدوا واجباني موږ کوا پوښېګه من ایم انت بمیمی مفتوها سم حمزا مقصورت سم نون مشدر ای علامت دالت علا فقی دا یون خدا چخود دن کرا پا پوئی دا غبان دی وعن معاویت بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالی نو قالا انا اسلیم عرسول اللہی یو ټیم کې ما د نبی علی صلاتو و سلام سره موسکا او اذا ات سر جلم من القومه ناګاه انګه او کو یو سړی د قومنا ازوکام چې سړی وېګنه هغه تر شونډ کې پرش پرشاد کې زوکام کې فقلت نما او وې پموسخي يرحمك الله رحم دې وکي پتا باندې الله فرمان القوم بیا بسارهم او وشت ما لرا خلقم پخپلستر یعنی قتل وقلت ني ما وها سخل ام ياو يا و سخل ام ياو سي سرا بيخمرازي سخل او سي سرا زبرمرازي سخل و برديشي برديشي برديشي روک دیشی مورد دو یعنی، دیدی مور بانی، بورشی، دیدی مرشی دی مورد دو. ذکر چی؟ همویلک دا اغا بورشوی دا، دا میخ بورشوی، پی خیلی بور دا، چی پا بچه تی مرشی، نو بور ساروی بیا، پیم دین نور که؟ بچته مرشي یعنی فوقول دوی مو واسکل یا واسکل امياه الله اکبر یعنی درمند تا په مرزما باندې ماشاء انکم تنظرون اليا سد الحال تاسو چغوره تاسو ما بد, بد ولبا تاسو چې ما تا خبر ورکړی رحمک الله بودی مزګی فجالو یزربو نبی ایدیهم علی افخازهم نشورو شدہ خلق چوہے پلا سنو پلا سنو پلا وحلی پلا سنو علی افخازهم پتن اخفل چلے که غلیشه غلیشه دادا ایک چلے کاؤ فلمہ رئی تم ارکل چولی دماد خلق لرانو چپکو دے خلق او مال را چ چپشا لکنی سکت تو لکن ز چپشما لکنی سکت او ز خلق او غختلا چ ز چپشما چپکول زمان ز چپشم د خبرو یی موسک مې د خبره کول ز کس مسلمان شو ما ته خدا بته نه چ دا مونږ دي کی خبره کول جائز نه دی فلمہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بأبيه هو وأمي چې منځو کې نبی علیه صلاتو وسلم زما قربان شپلار زما داغه امور زما داغه مور پلار د تاسو استاد او د تاسو پیغمبر نه سکوا ها قربان وا په خيسته حديث لخل قولو سره په خيسته واس کول سره مرءت معلما قبله ولا بعد واحسن وینه دلی دلی ما خودن که مخیت دنا داس یو خودن که او ن پستنا ډیر خستا په تعلیم را په تعلیم ورکو کې دتنا داس خسته استاد ما نو مخ کو نو دستورې دله پهواز ورکو له خلکو تا و والله قسم پلم ما که هرنی نیده ما که هرنی نیده رټله مالرا والله ضرربنی او ن دی وحللی ما لره والله شته مننیو نې کنزل ما ته په دا چې ما دا کار نه کول چې ما سرهخوا مخی او کار کړی قاللا نووي وی بیالیصللاو سلام ن بیالی سوسلام وې ان نه حاجه سلا ته لاسلوحفیا شي او من کله من ن ب شکه دامونجر د نسی کېږي پهې کې یو شی د خبروو خلکو نه ودى كهالك خبره نكه انما هي التصبيح والتكبير وقرات القرآن دامون شده دانوم دا تصبيح ده تكبير و دا لسلو دا قرآن او كما قال یا دا سرنگوی نبي عليه السلام قلتو نوو او كما قال يا نور دغس نبي عليه السلام ويوربسي قلتو نوو ما دا سره و ادالله ما دا خبر ذكه وقلی چه انی حدیث و, و عهد بجاهلیتين بجاہلیت زنو زمانه دا جاهلیت ولېما زخو جاهلیت نا روړې دلمه اسلام تر اغل نیمه نوې ما ته خو د دې زنو پته نشته یو چولې طالب راشي اخو نه و راغلي غریب د سنه خبر نه کنا نو دا عقلي ولا او تلکه څنګه طالب ده پاگلانو اخو نه و راغلې اب خير ده الکه سمده حالت کې چاو پویندې یای بزی سروله یای گډي سروله هیڅ ذمہ کولا بیا د جمعه په لاره نه دی ورغله روړ رو باغ منظم مزه کوي ماشوم دي هغه په روړو رو تعلیم مزه کوي نو په مخې والی والی وانه دا شامل اوسرو پوه شي نه وګوره و حساس نه نبی علی سلام اور دا مونږ کې خلک خبر نه کوي تاسو خبرای یو غلط کارو کې چې داسې بیا مک او دا خندېه د جممات کې دا مناسب نه دي د خلکو مکه داسې کارو دا خې دي کپی شپې بیا به و د طالباندي او د نګه خبرې کو کپ شپ لې وقد د جا اللهبل اسلام اوطاق راغې الله په اسلام ماته اسلام راغې ان من نې جان یا تونل قوانه او ب شکه بعضې زمنږ نهڅ کسانو سری چاغې بر د جادو وګورو ن په او دي ها باځه زمنګ نه به کوم غوادل خوان ترวิทยา نو تا پال تا چې ځان به خبره او د آینده د زمانه د حالات او سمې الکن نجومی ته لارشه چې د آینده د زمانه حال مونته بیان کی ها قال نبی دې سلام او فلا طاعتهم نو تمرازت خو پوه شو نو توس جادوګر ته مورزه اسنه ته په قرآن او سنت باندې خو خزه اوسم جازو ګرته روانه ده خزه وسم کوټګرته کر روانه ده قرآن او سنت ویلې قلتونی ما و من نار جالن یت تیروون باځ زمنګ ناس سړی دی پال نسی پمارغان مارغانو پالګړ پال معلومه دخلک ته پوځمنګ نکی ابل زما یو کس ته پوسو زنا نه ده بچی نشتا یاو ملدی بار ارتچو نو یو خل د سوبوځي بار کړل د زاداوځي فباکه بیا با پورو هو د عبد القادر جیلانی باندې داسه بکه اپکه یادې بیا با قاعده نور نور, نور قسمه سي نه وپړې دا د پیرانو وظایف دي دا وظیفه سي دغه غلطه را استغفرني الله او باغسني یا شیخ عبد القادر جیلانی اغسنی داصی پیران داصی مولایان چې داصی وظیفه د دا شرکو تا غیدا غلطه دي داغه سره به عق بیعت کول دا غلطه دي داغه پوخا ور تل دا بیعت دي خلقوند زانه داصی طریقې جوړی کړی او بیا چې کله کارو شو بچی ملاو شو نو داغ دوران که و ده پلار و ده مور و ده پلوانو کرا نزی سیر رحمی اللہ و پیغمبر پا دی صور زور چونه ده چه دابا نکو سیده باز دی داوست دا دا پلولی مخو سی دام ده دا خلقونو جودا کئی شرکت امروولی او پتن لگیو چه کله بچه پیدا شی نو دارک با بیما کلا رازی ما تا با علوی چه بچه پیدا شوی اللہ با دی بچه کی گینه بچه دا حالت تیر دی مخلوقا. دا چې زمونږ د دې خبرو بیان نکړو دا څه نکړو دا څه ګندونو شرقياتو کې خالق پروت دی او خالق ګندونو تر اغواني دا څه صاحب خزلا دا څه صاحب سړيلا دا څه جادوګور لا تل په خوا ورتل حرام ونه راوادي الوتو دفاع استلی پیغمبر پاکي فلا تاتهم تبنور زه کاهنانو تر ویديانو جادوګورو تا باج زمنګنا سړيدي چاغي بد پالونی سي په مارغان وباني تایر تین تا تایر مانگان ونبی علیه سلام و ازاکا دا یو یا دی چې چی مومی دا خلق دیل را فی سدوریم پخ پلو کې دا غینا فیدا او نقصان دیکی کسی فیدا و نقصان نیش دا مارگا او چې خید رب تا بروان شنوی کار می او چې کس رب تا بروان شنوی کار می نی کیگی نو فیدا و نقصان پا کې خلک گنی پلا یا سدن هم نمم نکو دیل را دا کارونونا زکا چې دا غید و جنا پاکار که فیدا و نقصان نرازی مرغان دی گرزی با دی رواهو مسلمون از سکلو بزم سائل مسلسا المصیبت والفجیع دا مسیبت و درطاوی ما کهرنی ای ما نهرنی نده منکره مالالا نده رتله مالالا وعن العرباز بن ساري رضي الله تعالى نو قال وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعزة وعز راك من تنبي عليه الصلاة والسلام وعز داس وعز من تهوكو داس نسيحة من تهوكو وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون چه شو يرشو داغي وعز دوجنا زمن غزلنا او پا شو او او اوخ داغي وعز وجناء العيون دسترغنا خلق جف جراشو وذكر الحديث وقد سبق دا حديث مقه يوصل او بنزوسو حديث نمبرك دا حديث تفسير ستير شبه كمالي باب الامر بالمحافظة على السنة وذكرنا عن التلميذي قال انه حديث حسن سي دا حديث مقه تفسير ستير شبه لها باب الوقار والسكينة حال الله بااب په بیااند د وقاار او د سکیدي اطمینان سره اتینه الله و وایبا دوررحمنلهزی نه یم شوونهل اردو حډن بندگان د میرببان برچه کسان د چې کردي پهزمکه پجزې اوایضاخوا ته به هم او کله چې خبره کې د سره ناپوه نوایدي سلام السلام علیکم نامه سلام پرو ونا د توحید یا پرو ونا هغه تکای چې دا وینا سیدا د ګنا نه وینا سید رستا وانا عشه رضی الله تعالی عنها قالت عائشه رضی الله عنها منتد پیغمبر د اخلاق او د اعمال بیان کړي زکه هغه ته هغه ته د پیغمبر هر حال معلوم زکه او سر کور کې موه کمر کې موه پس سفر کمو اپ هزار کمو مار ایت رسول الله صلی الله وسلم مستجمعن قدت راحکان ندی دل دی ما نبی عليه السلام جمع قوم کې چرې خندا قوم کې ما چرې نبی عليه السلام ندی چاغ ټوله خندا په خپل کې جمع کړي اپ خپل خپل کې خندلې حتا تر دې ترا منه لهواته چلو دلې بشو د پیغمبر پاکنا له حواتو اغه د تالو اخیری سه غواغه یا مامولي دې دې نه خندا وکړه لود تالو سه اغه اخیری سه غواغه هغه به کارې دا انما کان یتبسمو به شک نبی له صلواتو والسلام با خندا کولا یا تاسو سمدا چنپسې غاخن وبخارو جوړې زې غاخن وبخارو جوړ زکه چې پډېری خنداسه د انسان ها غفلت راځي او او او او ان شاء الله tedavه شا. کې په خلبانی لاس کې خودل پکاري وره دیو جنا پډېری خنداسه د انسان ظلم لګي دی انسان غفلت پا انسان کے رازی دیرہ خاندہ خاندہ زکا قرآن نموی خاندے او جارے نا او جارے دیر او بخاندے لگ دیر با او جارے او لگ با او خاندے نوز دا سی خاندہ نے کے دا سی کارونا <تصفيق> <تصفيق> اللحوات جمع اللحات وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم اللحوات جمع اللحات ده ده وقت يولي اغو وخا چهب آخر طرف ده سكيوي ده تالوكي باب الندم الى ادعان الصلاة والعلم والنحوة امام العبادات بالسكينة والوقات اے مستحب دی رات لالموستو علم تا پشانت د دې عبادتنا سکینو او وقار سره برازي کمن سره زینو هم پرامن د من رازي ک علم ترازي نو پرامن د من رازي پس سکونو پیت مینان را روان یا قال الله تعالی, تعالی و ان الله تعالی ومن يعزم شاء الله فانها من تقوى القلوب عاشا تش تعظیم کو ذ شاعر اللہ تعالی یقینا دا تعظیم داد پاکولو نو کار دے وعن ابي هريره الله تعالى عنه قالا وي سمعت رسول الله ماذ نبي عليه الصلاه والسلام نو دی یقول چوي اذا اقيمت الصلاه فلا تطعوها کلا تش قائم شمونزو چې اورو للیشيمون نه م تاسو د موستا انتونم تهسه نه په حال کې چې تاسو منې و مو را خو په منډ م دا, دا کوشش کوی ول چې په من تاسو راځې نه چې راونو خوایږې س نه چې سر د مات نه شي س نه چې خپې مات نهشي په وقرار باند را دی په خو په جزې باند راې نظر کته کوئ اووازرو کوی لکه چې سوپورې ت مو سر روان د په حکم د موس کې شاملېړې منډ خته د میلاږي وااته وان تم شوونه راضی د مو په داسې حال کې چېسو را پیاده کو موسقی او په تاسو لازمم دڅ کې اطینال او مادرکتون فصل لو نوغمون چې ک تاسو نو فصل فا اوواله من چېستاسو نفوش نفات و غسغ پو کي چې د متف عليه ووزده مسللم في روات الله ف أحددكم اذا كان عاممي ال سلاات په في سلا کل چې قستاسو کل چاغا قستاسو کل چا قسقي موستا نوويدي په موک ا چې کل و قستاسون موز دا په حکم د دمونسکی روان دے دمونسکی ریکن وعن ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ نو بشک حضرت امن عباس دفع معا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفا و پشد نبی علیہ السلام, السلام صلی اللہ علیہ وسلم پو رضا عرفے گی فسامع النبی وراءہو زجن شدیدہ السلام رسو دخ پل زاننا شلل سخت و اوتن لیل ابلې اوازونه اوخواانو ته په اشاره ب صوتی اشارهو ک نه بیا اسلام په خپله کړې په خپل لغ د سره خلکو ته او یا یهننا خلکو علی کوم به سکی نه لازمشي په سکینی باندې لازم ش تاسوو د سکیې سره ارام سره ف نل برلیسهبل ایزی بې شکه نیکی نزاب جلته او پتلوار باندې اې نبی عليه السلام مقصد دا د چنبي عليه السلام کله د عارف رضن ما مقام نص خل روان شکم خو خلږي مزدلفه تشبیل دي د چنبي عليه السلام مر روانو په حجۃ الوداع حج په کال باندې عارفه نچدا روانو مزدلفه تشپیل راتو نو خلق چغه جوړ کړي وي او خالص غلول سنلی غلول چ غیوالې منډېوالې نبی علي سلام چې د خلقو دا حالت الدو ابن عباسونو چې ګړه ايوه الناس عليكم بالسکینه والوقار اے خلقو سکون سکون سره چې مو وای وي او چې تاسو په منډه منډلار سره نو ام تاسو ته ال تسوا ملويږي او چې په مزاو پیت مینان زین نو ام تاسو په حکم د مختلفه کې د تا خپ لا نه نوکه پهلاره لاره خو چې م دفی ته په کمټایم کې اووررسږي نو سوه تاسوونه میلاږي پهلارره هم اولته هم د بیاعملډېول وای پوشي نهلی علیکم به سکی نه په انل بلیسه ایز او بخارري ایزا دا تلوار کول په عبادت کې د با ته او ت نهري هجه چته تلوار کوه سنز غلوا او خيز او چغي واه من دي واه چې دا دا هو عبادت نه ده دا خو طاعت نه ده پدې پویږي ته انما هو بالخضوع والخشوع لرب العالمین عبادت ته کې قتل کې نپاجز یو پورو کوه د الله رضا کولو لپاره پښې دا امرونه ما شمر نه من کله یو خواب منڈی کرا پر کله منڈی کرا تداسی منڈی کرا نا قداسی منڈی کی نا تا منڈی صلیف زمان شمانو کار کوئی پیغمبر پاک کوئی رواہو البخاری و رواہ مسلمن بازہو البردو اطواتو والعزاہو بغواد معجمت قبل آیا ان وهو و حمزت مقصورت و هو الاسراء جاگر جلتی را باب و اکرام اززیف باب دیف بیان دی عزت کورو دا ملما قال الله تعالیٰ و عزیر اللہ تعالیٰ حلطا کا حدیث زیفہ ابراہیم المکرمین مل مایزت خشیر اینکہ عزت دی مل ما حلطا کا حدیث زیفہ ابراہیم المکرمین فتا کی را گل حلطا ہے خبر دی مل ما نود ابراہیم علیہ سلام عزت من دو عزت دریگلی عزت من دین دار Rosen جو تعلماو طلبو ملماو ها ملمانده د راشی نوغه د عزت مې ملمانې زګاغه د دین په نسبت باندې نو دغه عزتمنه ملمانو عزت او کا هغه ته په خن زر وګوره را اذ دخل عليه فقالوا سلاما کله چې داخل شوه نو وی سلام ان السلام علیکم نو ابراهیم علی سلام علیکم سلام قوم منکرون انتم تاسو یو قوم نه آشنا ماونه پیژندې فرغ الی اهله ذهب لال خپل قوم تا خپل حالت خپل بي بي او کور ته لالي ابراهيم عليه السلام فجاءن را دې او کو پاغسخي سورباندي ململ خشه تیار کا حقرو کا اجواز زر میرزا واشت نيږي نو سليپوږي واشت نيږي نو سلي راغوالي پوږي کا حقرو کا فجا بعجل سمين را دې سو کو پاغسخي سورباندي دلته وې سورب دې ها او بز ایک رازی بیج لین حنیر رد کری سورو بگو نا خشی اولا لیکو مخدر تکی کا فقردبو ویلیم نو نزدیک اسخیا غیتا فقالی الاتا اکلو هم تاسوال نخری وجاو قومو جو رعون ایلی ومن قبلو کانو یاملون السیاد اورا ایغتا قوم دا گا چلاس غلو لیشو پترف دا گا الله کدا غن او چا مل بیک او بده زما وې ها ما قومه هؤلاء بناتی دا زموږ قوم جن کیدا پاک دي ساسو زو پاړه د پنیکا و احله دا سي دا وې لوي چې زم ما لوريانې پنیکا نو دا سي خلقو لا خپل پاک لوريانې خلق پدې تو خلقو ورکی من دا سي نکون وانبیا بس دا سي وکو وځمات چمو دومت او د محلې د جنکی په نکاواله خدای له کانو بد پیلي مکوې ویره دې الله ان ولا تخزون فی ذی فی مړه کوي ما په باز من منو زما کی الی سمن کو رجل رشید آیا نشته اساس یو سړی او خیاط دینه من کی په دې احادیث ورو او عن ابي رضی الله تعالی عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوي منکانه یو مننو بالله <سؤال> سوو چې ما نړې پله په وراخیر فلی یوکرې قدر دوي زد وږي او منکانه او مننو سو چې ما نړ پله په وراخیر فلهله رحمه راغ د خپلوللیوو پالې د خپلوانو سره او بکانه یو مننو باللهول او میلاغیر فلی د د خیر خبره کوې دقرآو ل خیرقرآو سنت دی قالو خیرا و من یعطل فقد اوطیا خیرا کسیرا و خیر مما یجمعون اولی اسم تیاد چپشی قلی دیش بیل چپ آیا دا خیر خبر کوا دو کارو کیو کار کوا متفقن علیہ وانبی شریخ ویلد ابن عمر الخزائی رضی اللہ تعالی عنہو زمین شیخ الادیس سے اللہ دے یہ قبر منور کی دیر غلی بلک کچاب اور تو اہا محدث ہو پتہ اللہ پویا کرے حدیث شیخ الادیس سے ما مرکز عظیم پنچ پیر محمد یار با چاسب بې بالکل کچابه خبر جواب او کدا څه بنا څه پر ذکر وکې بیګامي خوب کړی یو نیر به یی نیر باندې خسته روان دی خسته جامې دی خسته ها او مخسته ما دا په مخ نه راغیو موند لاس چا پیره کی ماته وی چې عبدالواحد ډېر واغې راځي او مې بس اوس ګر نه شو فارغ نه یو لو ډېر زیات مازه سردار جوخي زم پجړا شمو غم پجړا شي ما ته ډېر مې عجیب ډېر خستہ حالت کې او داسې وبې دغه پاسه ما وغېو قال سمي او رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه عاشو چې مانو ری پالا پور زاهر فل يكرم ضيفه نغادي دیزتو کې د خپل ملما جائزته جائز, جائز دا جائز دا غذ مل مسیح سوره حق وی قالو صحابو وی و ما جائزته یا رسول الله سدی جائز ستو اې دا الله پیغمبرا جائز دا سوره اجائز من عطا ورکو لی اغا تا مل د مل مل سوره جائزی سوره ورکو لی د کوربه طرفنا حسن چې بیاج دی له شي امل ام مسیاب ورکه قال پیغمبر په کو یو موه او لالتو یو شوا روز شپاو ورځ امل مسیخه مخاورکه وزیافته سلاسته ایامن جایز شپاو روز دے امل مسید درې ورځه او عتیور کول جایز عتیه بخشو کول شوارو کړه ډې قیمتي خوراک ورکه چې وزد کېږي او زیافت مل مسیاد خپل خوراک نه بخ خوراک لري ورگی فما کان ورا ازالک فهو صدقه اوغه چې سیواد د درې روزو نوي ر بیا صدقه د پاغه باندې چې وس دقي صدقه متفقن علیه و فی رواه لمسلم لا یحل لمسلم ایق ما عند اخیه حتا یوسمه ننده شیخ ختم کړه دنکار خلکو د پالک قسمه قسم بندوبسونه کوي یو ململچه پروګرام کې نو کمز کم 200 روپے خرچ کی کمز کم جایره کنه نسق تور دي او 500 روپے خو کې له وغه حدا دا کې له وغه باندې د کار کې په سلوور صوبانه چرک دي 200 روپے خدا لاله لندی صاحب او په دې سره اکتیفاقه ها ریجی بوس دا نو په 250 کم 250 چاوره شو په دو سوا شل او دیر شمانی په دو نیم سوا کلو غولی شو دا سه مطر شو سبزی شو او گو پیشا نو تیس سنو رو پیزو دا خبره نسیگی نو دا معتبر خلکو دا پارا او غیل دا خم نی نو لغولی خی نو لخوگخی او نو خو خودی خود بخارچا که دا زو خیصا کنیم نیچی دا وستای که نا او چ غریب طالب او ملاشي ملما په د سړی طالب او ده اغه ازمن یو دوست او خبره یو زول کوله نو منګ پسیاراو دا خو یې ملخه یما مان را کړي خلک علما دي به پیسو به تنخوا به اجرت ده خخنق دي به خوراکه به چي به روټي و یې من یو استاد او امام من ویل دا ریما محلې د کس نمبر بناته او غریب خلکو په پیسو او خوراک باندې کول او تنخوا باندې کول او علاو باندې کول پدې کې غریب خلکو نوات چا بو چا پالکو چا ټې پړو چا شل شمو اروق ساګونو نو یو زلغه مولا خلک راځم کوړتوي خلکو ساګونه اړ یو وړوچې چا دمبري بس ما د شلشمو په ټی له بوزي اوه تل ز شوشو په ټیکي مي وتاړي شاشه ماړو اخره وړي او ساګم راغي ز شاشو په ټیکي مي وتاړي بیا کرا ندي په اوره خبره کولا چې دا علمو لداسه علما راکړي دي چې نه دا شاشم غولي نه دا ساغ غولي نه پراټه غولي نه دا پیسې غولي نه دا ها زکات غولي ايشې نه غولي الله فري علما راکړي پوه دا دونکو هم خلقو له نصیبي غوري ها ها ددي خلقو بیګارونو وګورا دا چاري پچا باندې په پیسو قاننه کې پدک کا مقتديانو باندې کار کوي آبادیان په دې جوړي خوراکونو په دې پیدا کوي ګاډي مو غو چرته یو مقتدي ته و خیال کوم لا ګاډي نو مکه دا سره خبره کوي د پیسو او د یورپي خاطې دم نه کوي دانه کې چګورا کم سه کم زما بچوله قران خو دې په چا په دین نه خرسو او کم سه کم سړی سره احساسی ها دا یا خلقی یو ګنټه ما سیوا ته رکلہ یی جو وخت مټه تر کړې پیسې دی کیه حالت یا زموږ یو شاکر دی د ګاډي لحاظ نشتا خو بس دا لازم موږ ماف کینو بهرال دی پورې د مل مسافه پورې خبره ها نه tale و د مل مسافه کې خلق نشاوی او په روات لموسم الله یحل له موسم او په خا خلقو کې دی غوندي دا اثراتو او چرورو په کې را جنو اغا دندار خرکدہ کار شورو کی اغم اللہ رزمان پال رحمو کی لیایا لایا حلو للمسلمن آیو قیمہ انداخی حتی یوسیمہو حلال نی دے پاریو مسلمان چا غب پاتی شید اخبرو رو سراتر دی یوسیمہو یوسیمہو چو واقعی کیا غلر اپو گناہ کے گناہ گاری کی قالوا نريد صحابه اذا لا پیغمبر وکي فیو سمو سنگی وو گناہ کی غرض یا غلرا قال نبی صلی الله علیه و سلم یقوم عنده چه د پاتچی دا قرب سرا ولا شی او نی وس شی له دا قرب پاره یقری چه مل مساور کی اغتا بی پے سرا اشیو صدا نہیں او قسم کسیم اغا پو گناه کیجئی کلو بایو نه سوال کیه کلو باید باید نه سوال کوي کلو باید شیبه سوال نه خوالی زکر تا لب بندو بس طیاره او دو ما سو سنشتا ده نه نه جو سره ده نه سنشتا ده نه سنخالق بود سنخالق میل غریب دی خپدی غریبی تا او دی خپدی غریبی منع.